<coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'huduhu wa nastaghfiruh wa na min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla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 Bersyarah li saudari wahai Tuhan Lapangkanlah dadaku ini Wayasirli amri dan permudahkanlah urusanku Wahlul uqdatan min lisani Dan uraikanlah kekeluan lidahku yafqahu qawli Supaya mereka memahami kata-kataku ini Saudara saudari sahabat sahabiah muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita akan bicarakan tajuk peperangan di antara mazhab. Peperangan ataupun perang di antara mazhab. Kenapa saya memilih tajuk ini? Sebabnya ialah kita dapati dalam masyarakat kita terutamanya sejak kebelakangan ini berlaku beberapa isu berlaku beberapa perkara yang menyebabkan berlaku pergeseran pendapat di dalam masyarakat antaranya jikalau tuan-tuan perhatikan kita akan lihat bagaimana berlakunya pertembungan di antara apa yang dipanggil yang dipanggil sebagai aliran Pertembungan di antara dua aliran Ada pihak yang menamakan ini sebagai pertembungan di antara aliran salafi dan sufi Ada pihak pula menggelarkannya sebagai Aswaja dan wahabi ha, Ini pun tak apa-apa Tak apalah Tapi yang penting tuan-tuan faham ha, Apa yang saya cuba maksudkan pada malam ini Kemudian kita lihat juga dalam masyarakat kita ini Dalam jemaah tertentu ataupun parti politik tertentu Juga nampaknya hangat dengan pertembungan-pertembungan tertentu Apa yang dipanggil sebagai ulama golongan profesional dan sebagainya Sehingga akan menimbulkan suasana yang hangat Dan saling tuduh menuduh Bukan itu sahaja dia membawa kepada label me-label Memberi gelaran-gelaran tertentu Kepada kumpulan yang tidak sehaluan dengan kita Jadi sedang hadirin mukminin, Maka menyedari keadaan itu saya berfikir bahawa Adalah sesuai Untuk saya mengambil tajuk ini Sebagai satu cara untuk kita memahami Apa sebenarnya yang berlaku dalam masyarakat kita Penyakit-penyakit yang ada Masalah-masalah yang wujud Seterusnya menyedarkan masyarakat akan impak Ataupun kesan Daripada perkara yang berlaku itu Jikalau tidak dikawal Jikalau tidak ditangani Dengan cara yang baik Sebab itu saya mengambil tajuk peperangan antara mazhab Dan bagaimana para ulama' menulis bagaimana mereka mengutarakan pendapat mereka tentang keadaan yang berlaku supaya kita pada hari ini dapat mengambil pengajaran daripada apa yang pernah berlaku kepada orang Islam di, pada generasi sebelum daripada generasi hari ini jadi muslimi muslimat sekalian ada beberapa poin penting yang saya nak sebut uh, secara ringkas terlebih dahulu Supaya bagi sesiapa yang buat catatan Dia mudah untuk uh, merekodkan benda ini Dan dia boleh balik untuk uh, membuat kajian sendiri Ataupun membuat uh, usaha susulan Untuk mengetahui poin-poin yang kita akan bincang pada malam ini kita namakan ini sebagai peperangan antara mazhab Kerana memang berlaku pertembungan dan perang Memang saling bunuh-membunuh Di antara mazhab yang tertentu Antaranya pada sekitar tahun 600 hijrah Sekitar tahun 600 600 hijrah Iaitu yang berlaku di Asfahan Asbahan ataupun Isfahan Macam-macam orang sebut yang berlaku di Isfahan ataupun Asfahan. Isfahan ni di mana tuan-tuan? Di Iran. Isfahan adalah di Iran. Ia merupakan satu yang asalnya adalah pergeseran. Asalnya. Asalnya adalah perbezaan pendapat. Bukan di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Tetapi asalnya adalah di kalangan orang-orang Islam yang berbeza pendapat di antara mazhab syafi'i dengan mazhab hanafi di mana di isfahan ataupun asbahan hari ini kalau tuan-tuan tengok asbahan hari ini yang kita panggil sebagai iran pada hari ini sudah tidak ada lagi pertembungan yang macam ni antara syafi'i dengan hanafi tapi yang ada adalah antara sunni antara golongan sunni dengan golongan syiah yang ada hari ini Bagaimana pertembungan ini berlaku Tuan dan sekalian Pertembungan ini kemudiannya Nanti kita akan cerita Dia berakhir dengan peperangan Di antara Pengikut madhab Hanafi Dengan pengikut madhab Syafi'i Sekitar tahun 600 hijrah Kisah ini Sidang hadiri mu'minin Dibawakan kepada kita Dalam kitab Mu'jam Al-Buldan Mu'jam Al-Buldan yang mana dikarang oleh seorang ulama Islam Yang mana dia ini Tuan dan sekalian Dia telah melihat bahawa Ada beberapa perkara Yang perlu dia highlightkan kepada kita Nama dia ialah Syihabuddin Yakut Al-Hamawi Ar-Rumi Al-Baghdadi Dia telah menulis uh, Satu encyclopedia en Untuk menceritakan tentang hal ini Asalnya kenapa dia boleh Uh, terdetik dalam hati dia untuk menceritakan benda ni Untuk mencari maklumat-maklumat ini Sebab dia melihat pada zaman dia Bila belajar hadis Didapati bahawa dalam pengajian hadis Guru yang mengajar dan murid yang belajar hadis Bila dia nak sebut tentang sesuatu benda Dalam pengajian hadis itu Sebutan itu berbeza daripada sebutan asal Di tempat benda itu berlaku Maka dia rasa bahawa Salah satu cara untuk dia menyumbang kepada Islam Ialah dengan mengembara pergi ke tempat-tempat yang menjadi pertikaian tadi Kenapa orang sebut lagu lain Sedangkan cerita dia lagu lain Maka dia rasa bahawa ini tanggungjawab dia untuk merantau Dan mendapat maklumat-maklumat yang benar Daripada tempat-tempat yang ada pada hari itu Maka yakut syihabudin yakut alhamawi al albardadi dia karang satu kitab. Nama dia Mu'jam Al-Buldan. Mu'jam ni tuan-tuan sekalian. Bahasa kitanya kamus. Ataupun dictionary Ataupun encyclopedia. Buldan. Buldan ni maknanya countries. Negara-negara. Buldan. Kan. Baldatun toyibatun. Kan. Bilad. Ha tuh. Ha, buldan. Jadi Buldan ni maknanya Mu'jam Al Buldan mana satu ensiklopedia yang mengumpulkan data ataupun maklumat, informasi berkenaan dengan tempat-tempat yang yang terlibat. Jadi Muslimi Muslimat sekalian maka mu'jam Al Buldan menceritakan kepada kita tentang perkara-perkara yang macam ni. Itu secara ringkas. Yang kedua Muslimi Muslimat sekalian kita akan cerita bagaimana peperangan yang berlaku di uh, Di uh, Ray Ataupun Ar-Ray Yang juga disebut oleh Imam Az-Zahabi Disebut juga oleh Imam Az-Zahabi Yang mana peperangan ini juga berlaku Di ar ini Tempat dia di Iran ha, Tempat dia di Iran Juga antara mazhab Hanafi Dengan mazhab Syafi'i Antara mazhab Hanafi Dengan mazhab Syafi'i Kalau tuan-tuan nak tengok Kita pun heran macam mana boleh berlaku pertembungan ni antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i? Kalau tu nak tengok satu lagi kitab nama dia kitab Irsyad an Nukad ila Taisyir ilah Ijtihad satu kitab nama dia Irsyad an ila Taisyir Ijtihad yang mana dalam kitab ni dia cerita pula satu lagi kisah di mana orang-orang pada masa itu dipaksa untuk menganuti mazhab Abu Hanifah Madhab Hanafi. Siapa yang mengucap syahadah Tapi dia menganuti madhab syafi'i Pada masa itu syahadah dia tidak diperakui Sampai taruh tu Kita boleh fikir Ustaz ada kau Zaman kita sampai taruh tu ha, tu yang kita nak cerita ni Nak cerita Zaman kita ni ada tak sampai taruh tu Sampai tidak memperakui syahadah Satu orang Yang, yang, yang uh, Menerima mazhab syafi'i Siapa daripada mazhab syafi'i Keluar daripada mazhab syafi'i Masuk dalam mazhab Abu Hanifah Maka dia akan diberi ganjaran Siapa keluar daripada mazhab Abu Hanifah Dia akan dihukum pada masa itu. Ha, itu diceritakan Tuan dan sekalian Kemudian, kemudian poin kita yang ketiga Yang kita nak ceritanya Ialah Adakah benar dalam kitab siar A'lam An-Nubala Al yang dikarang yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi bahawa uh, bahawa hanya mazhab Hambali sahaja yang diiktiraf kalau kita menganuti mazhab selain daripada Hambali selain daripada mazhab Ahmad bin Hambal maka keislaman kita tidak diterima adakah betul macam tu Ini semua ni tuan-tuan sekalian saya cerita kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan tahu macam mana kita nak terima pendapat orang Macam mana kita nak terima pendapat orang Ataupun kalau orang tunjuk dekat tuan-tuan kitab Dia kata ni kitab ni Dia kata ni kitab ni Ni kitab ni dia kata Kita tahu macam mana kita nak perhati tengok kitab tu Itu ha, cara kita mengaji ha, Jadi saya nak kongsi dengan tuan-tuan Macam mana pengalaman saya mengaji di, di, di, di beberapa universiti Supaya tuan-tuan juga dapat ambil manfaat daripada daripada kemahiran saya, saya tak kata saya mahir, bukan tapi daripada beberapa benda yang saya mengaji ni supaya tuan-tuan juga boleh dapat manfaat itu cara dia, tuan-tuan sekalian baik, sebelum kita cerita tuan-tuan sekalian apa contoh perbezaan antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i contoh, apa dia perbezaan yang kita tahu dalam masyarakat kita tuan-tuan duduk kat, di Pulau Pinang ni untung sebab tuan-tuan senang nak jumpa orang mazhab Hanafi. Tuan-tuan tak tahu mazhab Hanafi siapa dia. Ha. kan? Contohnya orang tablir. Orang-orang ha. daripada India. Ha. Ram, bukan semua tapi ramai mazhab Hanafi. Ataupun kalau tuan-tuan pergi ke selatan Thailand. dah, ha. Tuan-tuan pergi ke Tani, ke Naratiwat, Iyalah apa semua tu. Uh, ramai di, di, di, di kalangan mereka walaupun mereka juga ramai di, uh, bermazhab syafi'i tapi ramai juga yang bermazhab Hanafi uh, saya pernah ke sana uh, mereka minta saya jadi imam uh, tapi dia kata ustaz uh, nanti bila ustaz jadi imam uh, yang bismillah tu jangan baca kuat <laughs> dia kata uh, bismillah tu jangan baca kuat uh, kita pun kita baca pelan lah, kan Ha, begitu juga dalam masalah amin Dalam masalah angkat tangan, tak angkat tangan Dia, adalah, dia ada beberapa perkara Satu lagi contoh untuk pengetahuan tuan -tuan, Apa beza antara mazhab Hanafi Dengan mazhab Syafi'i Contohnya semayang asar Semayang asar Semayang asar mereka berbeza Dengan kita Kita masuk waktu asar Apabila bayang-bayang lebih -bayang Panjang sikit daripada Objek asal itu dalam mazhab syafi'i yang kita pakai. Dalam mazhab Abu Hanifah, pa, panjang bayang-bayang itu dua kali ganda. Lebih panjang daripada objek asar. Menyebabkan mazhab uh, Hanafi, dia akan semayang asar lebih kurang sejam, lebih lewat daripada kita. Mana kalau kita semayang uh, asar, kita katalah contoh pukul lima. Kita semayang asar, masuk pukul lima, dia asar dia lebih kurang pukul 6-6 lebih Dia dia memang lambat Itu contoh beberapa perbezaan Di antara mazhab syafi'i dengan mazhab hanafi Satu lagi contoh sekalian, Mazhab syafi'i Kita ambil ismayang Wajib tertib Ambil ismayang wajib tertib Maknanya basuh muka Tangan sampai siku Kepala dan kaki Tak boleh Tunggang terbalik tak boleh Betul ke tungan terbalik betul kan tungan terbalik ha mana tak boleh yang kemudian didahulukan yang yang yang yang awal didahulukan tak boleh tapi dalam mazhab Hanafi dia kata yang tu optional ha tu pulang pada kita sebab wow itu wow dalam dalam ayat tersebut dia kata wau itu bukan li tartib tapi wow itu bukan li tartib wau bukan untuk menunjuk, menunjukkan tartib maknanya boleh nak basuh kaki dulu jadi benda-benda macam ni muslimin Muslim, uh, muslimat sekalian ada ketikanya bila benda ni sampai kepada orang yang tertentu. Sampai kepada orang tertentu. Dia akan anggap bahawa sesiapa yang amalan dia tak serupa sebagaimana yang dia faham. Maka orang tu dianggap sebagai tidak Islam. Dianggap itu sebagai tidak Islam. Hanya semata-mata kerana perbezaan. Dari sudut bagaimana cara memahami dalil. Cara memahami naus. Lalu bergaduh. Tuan-tuan tuan sekalian. Kita akan tunjuk pada malam ni kepada tuan-tuan sekalian. Bahawa pertembungan yang berlaku ini. Bukan sahaja berlaku kerana kejahilan umat. Tetapi juga pertembungan ini juga berlaku. Datangnya daripada orang yang berilmu. Orang yang digelar sebagai hafiz. digelar sebagai ulama, digelar sebagai faqih. Dan sebagainya. Itu antara komentar-komentar yang disebut. Termasuklah tuduhan golongan syiah dan sebagainya Baik, Jadi muslimi muslimat sekalian Maka pada malam ni Kita nak supaya Cara kita melihat kepada kepada isu ini Kita hendak melihat bahawa Supaya apa yang berlaku pada pada zaman dahulu Tidak berlaku kepada kita Contohnya kalau tuan-tuan tengok pada hari ni Tersebar satu surat uh, Mufti Perlis uh, Berkenaan dengan uh, Permintaan supaya uh, Ditukar ahli panel Penceramah uh, Diperlis itu Daripada satu orang ustaz Yang tuan-tuan pun tak kenal Siapa ustaz itu Saya tak mahu sebutlah Nama dia uh, Ditukar Sebabnya ialah ustaz itu uh, Telah pun terkenal dengan sikap dia Yang suka bawa riwayat palsu Saya bagi satu contoh mudah Kepada tuan-tuan Supaya tuan-tuan tahu cerita ni Dan sikap kita macam mana Sikap kita bukan nak bermusuh kan? Sikap kita bukan nak bermusuh tapi kita nak jaga agama kita baik cerita dia ialah kerana ada satu buku yang ustaz tu ha, tulislah kita kata tapi saya nak kata dia tulis pun saya tak mau sebut kata dia tulis sebab zaman sekarang ni dah banyak dah style orang terkenal nama dia digunakan oleh penulis sebenar penulis sebenar orang lain Penulis tu ada dua orang Hak atas tu public figure Hak bawah tu penulis sebenar ha, Saya sendiri pun dah ada dah Beberapa orang main jumpa saya Dia kata ustaz Kami nak buat buku Nak guna nama ustaz boleh tak? Ha, dia lagu tu Nama ustaz dekat atas Nama kami dekat bawah ha, Lagu tu tuan-tuan Saya kata saya ni Famous sangat ke? <laughs> Sampai orang nak guna nama saya Ah, ha, Tapi itu nak ceritanya cara Cara penulisan buku ni Mana orang yang menulis Dia tidak ada nama mana dia tidak terkenal dan dia memerlukan orang yang terkenal untuk melariskan jualan buku dia maka dia akan datang jumpa dengan siapa-siapa ni dia akan bagi tahu boleh tak kita joint venture kita bekerjasama dan sebagainya untuk buat sesuatu buku ha, itu itu sebagai satu contoh Baik, jadi wallahu alam dia, betul dia tulis ke siapa tu kita tak tahu tapi pada buku tu tertera nama dia ya, tertera nama dia cerita dia apa tuan-tuan sekalian cerita pasal Nabi buat kenduri roti jala ha. Nabi buat uh, kenduri roti jala cicah kari ha, cicah kari kan jadi saya tuan dan sekalian nanti orang kata saya tak suka dekat dia tapi saya memanglah bila dia ulas pasal hudud pun saya, saya dah, dah, dah tak suka dekat dia lah kan dia du, ulas pasal hudud pun saya tak tahu macam mana dia boleh ulas macam tu tapi yang kita nak cerita yang ni bila dia kata bahawa kalau tuan nak tengok interview yang dulu dia kata itu bukan tulisan dia dia tak dia tak tulis macam tu dia tak cakap macam tu dia tak mengaku tuan-tuan sekalian lepas tu orang pun zaman sekarang kan YouTube <laughs> zaman sekarang YouTube orang ambil ceramah dia tu ha letak ni hak dia cakap tuan-tuan sekalian memang sedijit-sedijit hak dalam buku tu macam dalam YouTube tulah tak ada tak ada ubah apa-apa Ha, jadi itu yang kita kata bahawa dalam masyarakat kita pada hari ni kita ada masalah dengan penceramah yang bila dia buat cerita ni dia tidak hati-hati. Kalau cerita tu logik tak apa juga. Nabi buat kenduri dia guna apa ni kurma. Dia reka cerita tapi cerita pasal kurma. Tahanlah juga orang tak perasan. Dak, ni pergi cerita Nabi jamu dengan apa ni roti jala ni ha berat Nasib baik dia tak cerita Nabi jamu burger ke hotdog oh, Kalau cerita lagu -toh. Yang tu lagi karut Jadi adalah tugas Bagi sesiapa tuan-tuan sekalian Untuk memastikan bahawa Orang macam ni perlu diperbetulkan Kita bukan memusuhi dia Musuh lain Musuh lain Tapi halang dia Daripada memalsukan Riwayat ataupun memalsukan cerita Tentang Nabi SAW Adalah tugas kita semua Tugas saya, tugas tuan-tuan. Tugas saya sebagai penceramah saya bercakap. Tugas tuan-tuan sebagai AJK, habak kat dia. Kalau dia tak dengar juga, jangan panggil dia. Kan? Sebab dia menyebarkan cerita tak betul tentang Nabi. Ha, tugas orang yang rakam video ni, jangan pergi bawa cerita dia dalam dalam YouTube. Rakan-rakam rakam tengok, tengok cerita dia mengarut, ha, buang. <laughs> buang video tu. Ha, itu sebagai contoh, kita nak menyekat, daripada orang bawa cerita-cerita macam ni sama juga tuan-tuan sekalian saya pernah mengkritik satu celebrity TV tak sebut nama dia satu celebrity TV saya pernah kritik tulis dalam Facebook ada orang kata apa ustaz ni duk tulis dalam Facebook teguh sendirilah ustaz tu diam-diam masalahnya kesalahan yang dia buat itu melibatkan hadis Nabi dia ambil hadis syiah hadis mungkar dan sebagainya bukan melibatkan dia seorang melibatkan orang ramai yang melihat rancangan televisyen berkenaan. Dahlah tu tuan-tuan sekalian, diulang tayang banyak kali tu. Iklan tu yang dia dok cakap pasal hadis yang hadis Syiah itu diulang banyak kali. Maka sudah tentu kewajipan saya sebagai seorang pendakwah perlu menghebahkan kepada orang ramai supaya orang ramai mengetahui kesilapan tentang hal tu. Baik. Jadi muslimi muslimat sekalian, itu tujuan kita sebenar dan kita nak bagi tahu bahawa kita bukan mengambil sikap untuk bergaduh dengan sesiapa. Muslimi muslimat sekalian, kita tengok antara beberapa perkara yang disebut. Ha, antara beberapa perkara yang disebut berkenaan dengan apa yang kita cuba nak cerita ni pada, pada malam ini, Iaitu yang pertamanya ialah, Di dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala Siyar A'lam An-Nubala ni Maksud kitab biografi Cerita pasal sejarah Sejarah tokoh Biografi tokoh Cerita tentang sejarah tokoh Baik Ada pihak Yang mengatakan bahawa Ada pihak ia mengatakan bahawa dalam kitab siar a'lam an-nubala yang dikarang oleh imam az-zahabi dia disebut perkataan perkataan abu hatim dia kata mallam yakun hambaliyan fa muslim mallam yakun hambaliyan siapa-siapa yang tidak menjadi mazhab hambali siapa-siapa yang tak masuk mazhab hambali dia bukan mazhab hanbali. Falaisa bi muslim. Maka dia bukan seorang Islam. Ha, ni. Yang ni yang saya kata dekat tuan-tuan. Benda ni kadang-kadang boleh bergaduh ni pasal ni. Pasal benda lagu ni. Kita kadang-kadang. Ustaz-ustaz, tutup guru yang mengajak ni kadang-kadang. Bila dia mengajak. Bila dia cerita satu-satu benda. bila Kalau dia tak hati-hati. Benda ni boleh bawa bergaduh. Sebab berpunca daripada salah faham Macam mana cara betul tuan dan sekalian Bila kita nak baca satu-satu benda Kita nak kena tengok macam mana Kalau tuan-tuan tengok Kitab Syar Alam an ni Bagi siapa yang boleh bahasa Arab uh, Sebaik sedikit Kalau tuan-tuan tengok Sebelum dia nak cerita pasal cerita ni Sebelum dia nak cerita tu dia kata apa Dia kata Wa Wahika, wahikayah, Hikayah ni bahasa Arab Bahasa Melayu kita apa? Hikayat Hikayat Bila sebut hikayat Tuan-tuan sekalian, Cerita tu Kita boleh terima bulat-bulat ke? Haa Tu Yang tu yang kita kata kena Kena tahu cara baca Kalau orang cerita kat kita Kita kata okey Bakmah Kitab tu kita nak tengok dulu tak kira lah kita rumi ke Jawi ke Kita Arab ke Walaupun kita nak tengok Kita baca betul-betul Cara baca tu kita kena tahu Jadi kalau kat depan tu Dia, dia kata Kila Contohnya Kila Dikatakan Itu menunjukkan bahawa Benda yang dia nak kata tu Benda da'if Benda yang kita tak boleh nak pegang Kita tak boleh nak, nak terima Bulat-bulat Bukan kata tak boleh pakai langsung Bukan kata Kena buang tu Eh dah Siasat dulu Cerita apa Kan Berkenaan apa yang ni tuan-tuan sekarang dia kata wah hikayah. Dia kata hikayat Bila hikayat jangan kita terima bulat-bulat Jangan terima bulat-bulat Bila terima bulat-bulat apa jadi tuan-tuan Saya nak buka youtube pasal tajuk ni Ada satu orang ni tuan-tuan Satu orang ni Saya tengok pada tajuk dia tu Saya kata dia memang syiah Tapi cara dia bercakap pun cara syiah Cara dia bercakap tu cara syiah dia kata ini adalah bukti dia kata ini adalah bukti bagaimana Imam Al-Zahabi sendiri dia ambil riwayat daripada Abu Hatim dia kata dan Imam Al-Zahabi dia kata apa? dia kata Imam Al-Zahabi mengiktiraf orang ni Abu Hatim ni dengan perkataan Al-Imamu perkataan Imam ha, tengok cara cara syiah dia nak manipulate satu-satu benda yang boleh menyebabkan bergaduh oh jangan tuan-tuan dia kata ni, tengok kitab tu dia kata kita bermula dengan perkataan dia kata al-imam. Maknanya Imam Az-Zabi mengiktiraf Abu Hatim ni sebagai seorang imam. Kan? Satu. Yang kedua dia kata al-muhadis, seorang ahli hadis. Ah, ha, cara dia nak mempengaruhi kita supaya kita terima propaganda dia lepas tu. Message dia lepas tu. Dia kata ini imam, ini ahli hadis. Al Hafiz tarah dia Hafiz orang yang hafal hadis Siapa dia Abu Hatim Abu Hatim Ahmad bin Al Hasan bin Muhammad dia kata satu orang yang hebat ni tuan-tuan sekalian bukan calang-calang orang dan orang ni dia cerita kepada kita bagaimana satu peristiwa yang berlaku jumpa dengan satu orang satu orang ni dia ada orang tanya kepada dia orang tanya apa kepada dia Tuhan sekalian, cerita ni berlaku di Asfahan, di tempat yang kata berlaku perbalahan dan sebagainya, Tuhan dan sekalian. Maka dia dia cerita kepada kita, dia kata bagaimana orang ni ditanya kepada dia, ditanya kepada dia, dia kata apa? Wa inna hadza zakara lahu madhhaban ma sami'tu bihi. Dia kata bila ditanya kepada orang ni sembang apa sembang cakap awak daripada mana nama apa-apa semua ni tanyalah mazhab apa ha, zaman dulu kan zaman dulu macam kita lah tuan -tuan sekalian. kita daripada Malaysia kita pergi ke contoh kita pergi ke Arab Saudi jumpa dengan satu orang jauh orang Afrika ke orang mana ke sembang dengan dia orang putih ke dia Islam kita pun nak tahu dia Islam Islam bila Islam bila kecil awak mazhab apa ha, lah betulah Tanya, mazhab apa? Dalam riwayat ni dia kata apa? Dia kata bahawa dia sebut mazhab mazhab mazhab mi'atubihi. Dia kata dia sebut satu mazhab yang aku tak pernah dengar pun mazhab tu. Dan dia kata tuan sekalian bahawa Mungkin kok orang ni mazhab hambali. Ha, dia kata, aku mazhab hambali. Tapi orang tu tak tahu mazhab apa. Jadi muslim ni muslimat sekarang. ringkas ceritanya, ringkas ceritanya, bila disebut satu mazhab yang tak pernah didengar tu dan bukan mazhab hambali dia kata, wailak celaka dia kata. celaka wailak celaka <mulia> malam yakun hambaliyan siapa-siapa yang bukan mazhab hambali falaysa bin muslim maka dia bukan seorang Islam ni ha. ni masalah tuan-tuan kita hari ni, tuan-tuan sekalian, kita hari ni, saya tadi pun, uh, orang duk tunjuk macam-macam kan, orang duk tunjuk macam-macam, saya kerap kali tahu kepada tuan-tuan, bahawa bila kita mengaji ni, tuan-tuan perlu tahu bahawa, bila kita mengaji, hari ni mungkin kita jumpa benda lain, masa duk mengaji ni, Lepas 4 5 tahun mengaji 10 tahun mengaji jumpa hak lain pula yang kita rasa lebih betul daripada hak kita duduk belajar uh, yang kita dapati hari ini betul tak Biasa kan bila kita mengaji kita mengaji lagi kita mengaji lagi jumpa hak lain pula jumpa hak lain pula ha. Itu satu contoh tuan-tuan sekalian Sebagaimana kita mengaji dalam bab malam Jumaat kan malam Jumaat Saya sebut malam Jumaat ni ada hak senyum pula bantuan kalau malam Jumaat ni sensitif sungguh tak cerita macam mana malam Jumaat ni tuan-tuan sekalian pasal apa ada orang kata malam Jumaat sunat kan ha, malam Jumaat sunat ha, dia ada cerita dia bila kita mengaji mengaji kita jumpa hadis-hadis lepas tu yang kata pagi Jumaat tu mandi macam mandi wajib apa semua. Perbahasan tu bila kita jumpa tuan-tuan sekulian. Datanglah kaul-kaul yang mengatakan bahawa. Yang kata berkemungkinan orang Melayu ni. Yang dia terpahat dalam kepala dia. Malam Jumaat tu sunat bersama dengan isteri. Mungkin daripada situ. Contoh kan. Ha, mungkin daripada situ. Bila kita mengaji kan. Bila kita jumpa, kita jumpa. Oh. Walaupun mungkin pendapat tu tak betul Tapi kita jumpa Mungkin datang daripada sini Yang kedua Tuan dan sekalian Sebagaimana kita duduk bincang Malam Jumaat Baca surah Yasin Kita bu kita buka Al-Um Al-Um kata Malam Jumaat Ataupun hari Jumaat Baca surah Al-Kahfi Kan surah Kahfi Al-Um Imam Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Lepas tu kita mengaji pula Kita mengaji-mengaji pula Oh, betul. Imam Syafi'i ni diambil daripada satu hadis ni. Hadis ni sahih dan sebagainya. Kemudian kita mengaji pula. Kita tengok bagaimana ulama' muta'akhirin berbeza pendapat dengan ulama' mutaqaddimin. Dan, sebagainya. dan dalam, dalam soal tu, di mana ulama' yang kemudian ni mendapati bahawa sebenarnya tidak ada hadis yang sahih tak ada hadis yang sahih yang marfu' yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kata bahawa sunat baca surah kafi malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Ha nah pula dah. Maknanya surah kafi baca bila bila lah makna hari Jumaat tak ada sunat mana-mana. Bacalah apa-apa pun. Kan? Kemudian datang pula pendapat yang bagi tahu kepada kita bahawa oh bila berlaku pertembungan antara ulama' kemudian dengan ulama' mutaqadimin kita dahulukan ulama' mutaqadimin Mak makna kita ambil balik pendapat yang kata sunat baca surah kafi malam jumaat pulak dah kan itu ha, contoh ha, contoh bila kita mengaji ni tuan-tuan dia ada perkembangan kan dia ada development ilmu kita berkembang, berkembang berkembang mungkin hari ni kita berpendapat macam ni bila bertambah lagu ni bila bertambah pula Balik semula asal. Macam-macam. Dia boleh jadi macam-macam. Maka sebab itu bila kita mengaji tuan-tuan sekalian. Kita dapati ada satu pendapat yang kita rasa sesuai untuk kita pegang. Tiba-tiba kawan kita berpegang kepada pendapat yang tak sama dengan kita. Kita jangan memandang dia sebagai musuh. Jangan pandang dia sebagai musuh. Kalau mazhab itu ada empat yang terkenal ni. Yang biasa ni empat. Maka begitulah kita pada hari ini tak mungkin Untuk kita pastikan semua orang Sama cara berfikir dia Cara amalan dia Mustahil tuan dan sebagainya Cuma kita boleh uh, Mengurangkan jurang tersebut Baik Maka muslimi muslimat sekalian uh, As-Syeikh Shu'ib al arnaut Dia bagi komentar dia Kepada persoalan ini uh, Dia bawa beberapa kaul Bagaimana Macam mana kita nak faham benda ni sebab ada orang kata maksud malam yakun hambaliyan falaysabi muslim siapa-siapa yang bukan mazhab hambali maka dia bukan orang islam maknanya ialah siapa yang mazhab syafi'i dia bukan orang islam ada yang kata lagu tu kalau dia mazhab maliki dia bukan orang islam kalau dia mazhab Hanafi dia bukan orang islam kalau dia uh, kalau dia Asyar, Asyairah, dia bukan orang islam kalau dia Maturid, maturidiyah sebagainya, dia bukan orang islam kalau dia sufi Dia bukan orang Islam Macam-macam oh, Dia datang Datang dan, dan, dan Banyaklah Pendapat-pendapat uh, macam ni. Mu'tazilah Bukan orang Islam Dan sebagainya Muslimin muslimat sekalian Sebelum kita Buat kesimpulan macam tu Kita kena tengok Apa yang Sheikh uh, Syu'ib Al-Arnaud Dan juga ulama-ulama lain sebut Termasuk Sheikh Yusuf Al-Qaradawi Dan sebagainya Tuan dah baca tulisan Al-Qaradawi -Al Dia kata Mu'tazilah Walaupun dia silap Dia kata Walaupun dia salah Dalam beberapa perkara Tetapi Mu'tazilah Masih sebagai seorang Islam Itu pandangan Al-Qaradawi Pandangan Al-Qaradawi Sama dengan Al-Zamakhshari Kalau tuan ada dengar Al-Zamakhshari Dia dia karang tafsir Al-Zamakhshari Sedangkan Al-Zamakhshari ini Terkenal sebagai ulama Mu'tazilah Tapi Al-Qaradawi kata Kenapa dalam keadaan ulama mengetahui Bahawa Al-Zamakshari Seorang Mu'tazilah Tetapi kenapa tafsir dia Yang berasaskan sebahagiannya Kepada doktrin dia Sebagai seorang Mu'tazilah Tapi tafsir dia diguna Menjadi rujukan utama Di kalangan para ulama Islam ha, Tengok okay. Maknanya Kita hanya tolak Yang elemen Mu'tazilah ha, Mu'tazilah tu kita buang kan hak mana hak elok tu kita ambil sebab kita takkan jumpa ulama yang betul semua yang kita boleh setuju dengan dia 100% tak ada ustaz kami kami mazhab syafi'i ustaz kami tak boleh keluar daripada mazhab syafi'i tuan-tuan orang melayu ni masalah dia dia duk bangga dia mazhab syafi'i dia duk bangga dia mazhab syafi'i kalau saya sebut yang ni tuan, -tuan marah kat saya pula tapi nak cerita kat tuan-tuan sekalian Yang Tok Guru Niazib Dengan keluarga dia tak amal tahlil tu Pasal apa? Tok Guru ya Dengan keluarga dia Tidak mengamalkan tahlil pasal apa? Sebab apa tuan-tuan? Kita Kalau cerita sikit pasal tahlil Marah tuan-tuan Marah sungguh-sungguh Seolah-olah tahlil tu rukun Islam no.6 Oh jangan tuan-tuan Ustaz yang berani cakap pasal tahlil Kena buang kerja tuan-tuan Buang kerja? Buang kuliah? Kena buang kuliah Jangan sentuh Padahal benda lagu tu Tak jadi masalah Tahlil ni gini tuan-tuan Saya tak tahu lah tuan-tuan setuju dengan saya Dia macam rokok ah tuan-tuan Macam rokok ah. Saya kata haram tuan, -tuan kata makruh Tak apa tu pulang Dah ya tuan, -tuan tanya saya tanya saya, saya kata harap. Dalil saya, satu, dua, tiga, empat. Dalil tuan-tuan apa? Satu, dua, tiga, empat. Fadal. Tak ada masalah. Kan? Apa masalah? Ha? Saya yakin hak saya betul. Tuan-tuan yakin hak tuan, tuan betul. Fadal. Jangan kita nak bergaduh. Tapi tugas saya sebagai guru yang mengajar, saya cerita apa yang saya yakin betul. Lepas tu kalau tuan-tuan rasa tak betul, tu pulang. Jangan sebab tu kita nak bergaduh. Kan? Ha, ustaz ni pula, janganlah duduk maki hamun orang ni apa izah orang kau nak mampu lah ya, tuan-tuan ha, jangan kata lagu tu kata lagu tu memang orang marah ha. sama juga janganlah duk-duk hina tahlil apa tahlil-tahlil bodoh banget kata lagu tu memang tuan-tuan -tua, bergaduh lah cakap elok-elok apa salahnya ni bawa dalil, bawa kitab, cerita tuk guru kata apa-apa semua fine kan baru kita tak bergaduh Tidak? kalau bergaduh juga yang tu saja. Ha. contoh macam tahlil manitali buat ni tuan-tuan. Kita nak bertahan apa sangat? Tuan tu buka kitab mazhab-mazhab ni memang tak ada lah Memang tak ada tuan, -tuan jangan duk cari memang tak jumpa. Memang tak jumpa. Jadi hak mazhab Hambali ke Hanafi tu tak payah cari memang tak ada lah. Ambil mazhab Syafie saja. Mazhab Syafie ada lah Tak ada. Mana mazhab Syafie ni buat tak ada? Memang tak ada. Oh ustaz, kami kami tak baca kitab-kitab yang tinggi-tinggi sangat kita baca kitab menumpuk-numpuk nipis-nipis kita lu lupa dengan jepondok ok, dengan jepondok bawa ramai, dengan pondok tu mana? buka-buka semuanya tak ada tuan-tuan, semuanya makroh lah, dicelah apa semua berkumpul ustaz tak boleh kata lagu tu hak kata, hak, hak Imam Syafi'i kata tak boleh, tu pasal orang Arab zaman dulu, dia duduk menangis, dia duduk teriak aja tu Imam Syafi'i kata tak suka benda-benda macam ni. Lah, hang ni baca habis ke dak? Tengok Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata walaupun tidak menangis. Imam Syafi'i kata walaupun tidak menangis. Ha. Huh. Kita dah bagi alasan, ah, oh, hang tak tahu, hang tak tak pergi mengaji ke azhar, aku mengaji ke azhar kau tahu Arab kurang hang mana dia, dia dia berkumpul dia menangis. Tak, Imam Syafi'i kata Walaupun tidak menangis Jadi itu yang kita duk cerita dekat masyarakat Masyarakat kadang-kadang dia tak boleh terima Dia sensitif Sebab tu saya kata Tahlil ni rukun Islam no. 6 Dia pantang, tak boleh sentuh sikit tentuan Dia marah sungguh Padahal kita besar pun tak ada kita kecil pun tak ada Cerita dia Sebab berkumpul di rumah orang mati Haa yang tu masalah dia tu Berkumpul Di rumah orang mati Pada hari-hari tertentu Hari pertama sampai ke tujuh Hari empat apa Yang tu tu masalah dia tu Dah ustaz sekarang ni gini Benda ni sampai dekat orang mati Bak <gak> sampai orang mati tu cerita lain Bak sampai kita baca surah Baca apa-apa ni Sampai ke tidak tu cerita lain Cerita tahlil ni Nombor satunya ialah Berkumpul di rumah kematian Itu ha, salah satu lepas, lepas tu hak cerita lain tu dia adalah eh, Kaitan-kaitannya Tapi itu sebagai satu contoh kepada tuan-tuan Nak cerita bahawa kita jangan bergaduh bab-bab lagu ni Bila saya cerita lagu ni Tuan-tuan rasa tuan-tuan nak buat juga Fadal Tuan-tuan jangan marah kat saya Kita minum ayak macam biasa ha? Minum ayak macam biasa Makan nasi macam biasa Berkawan macam biasa Jangan anggap saya sebagai musuh Dan saya pun tak anggap tuan-tuan sebagai musuh Tak jadi masalah Okey eh, Boleh kan? <laughs> baik, ini perkembangan yang baik. <laughs> Jadi tuan-tuan sekalian, kemudian dia kata apa tuan-tuan? Dia kata bahawa dalam masalah ni dia kata bahawa sebenarnya maksud dia ialah jikalau orang tu dia tidak bermazhab dengan mazhab Hambali dari sudut usul akidah. Maksud dia ialah Siapa yang tidak bermazhab dengan mazhab hambalis dari, dari sudut usul akidah, maka orang itu tidak dianggap sebagai orang Islam. Maksudnya gini tuan-tuan. Kita mazhab syafi'i kan? Kita mazhab syafi'i. Dalam mazhab syafi'i, macam mana kita nak terima Allah Ta'ala sebagai Tuhan? kan? Kita tengok manhaj akidah Imam Syafi'i. Kita tengok manhaj akidah Imam Syafi'i. Antaranya apa dia? Nombor satu atas sekali apa dia? Tauhid. Mentauhidkan Allah Ta'ala. Itu ah, maksud dia. Maksud dia macam tu. Maknanya orang tu, kalau dia bermazhab dengan mazhab lain, bukan kata mazhab tu bukan Islam. Tapi dia nak kata bahawa kalau mazhab dia tu, tak sama dengan mazhab syafi'i yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Itu maksud sebagai bukan Islam. Sebab tu kitab ni tuan-tuan Bila kita mengaji Dia ada cara dia Dia ada method dia Dia ada kaedah Barulah cara faham kita tu Kita tidak mudah untuk sesatkan orang Kita takkan mudah menyesatkan orang Baik Muslimi muslimat sekarang Kemudian kita tengok satu lagi Bagaimana Imam Ibn Taimiyah Dia cerita dalam masalah perang ni Perang antara mazhab Baik bila mazhab syafi'i, mazhab Hanafi hanafii ni Dia bergaduh Maka melibatkan kematian yang ramai di aspahan Ataupun ispahan Melibatkan kematian yang ramai Saling serang menyerang antara satu sama lain Baik Maka benda ni berlaku sebab apa tuan-tuan? Kita dapati bahawa Ianya berlaku kerana Apa yang dipanggil sebagai Fanatik Sebagai fanatik Kerana manusia pada masa tu Dia fanatik kerana berlakunya uh, ketaksuban dan kerana tersebarnya fitnah uh, Taksub dan fitnah peperangan yang pernah berlaku ni tuan-tuan sekalian satu nya dia kata ialah ya, dalam keadaan mazhab Syafi'i ni pengikut mazhab Syafi'i ni sikit bukannya ramai sikit lawan dengan pengikut-pengikut mazhab Hanafi yang ramai tapi pengikut mazhab Hanafi ni kalah walaupun mereka walaupun mereka ni ramai maka datang bantuan selepas itu serang pula pengikut-pengikut mazhab Syafi'i ni maka ramai hak mati tuan-tuan sekalian Dalam hal ni bantuan tu datang daripada Rustaq, al-Rustaq daripada Iran tuan-tuan sekalian dia, dia bergaduh, dia perang maka Imam Imam Ibnu Taimiyah kata apa dalam masalah ni Yang menariknya tuan-tuan sekalian saya suka nak tunjuk dekat tu, kepada tuan dan sekalian. Macam mana Imam Ibn Taymiyah dia ulas benda ni dalam bak semayang. Imam Ibn Taymiyah dia ulas bak ni. Bak taksub bak perpecahan mazhab sampai bunuh apa semua ni. Dia ulas dalam bak semayang. Pasal apa? Sebab Imam Ibn Taymiyah dia nak cerita bagaimana perbezaan cara kita semayang. Tidak sepatutnya menjadikan kita berpecah. Tuan-tuan angkat -tuan, tangan ke tidak? Tak. Letak kat dada ke? Letak bawah bawah dada ke? Atas pusat ke? Atas kemaluan ke? Letak kat bawah terui ke? Kat leher ke? dah Benda lagu tu kita jangan bergaduh. Kita mengaji, kita tak setuju. Apa? Padahal. Dia bubuh dalam bab semayang. Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa dalam bab semayang? Pasal semayang ni lah antara benda pertama... Tuan-tuan yang menyebabkan orang kita bergaduh. Yang menyebabkan orang kita bergaduh. Tengok cara tu semayang lain sikit. Oh, yang ni. Saya, Tuan-tuan berapa kali orang tuduh saya wahabi, saya pun pelik, Tuan-tuan. Orang tuduh saya wahabi. Saya kata, macam mana aku? Wahabi aku pun tahlil. Baca juga sekali-sekala. Baca juga. Wahabi tak baca tahlil, Tuan-tuan. Wahabi tak baca tahlil. Saya kata macam mana aku ni jadi wahabi? Rupa-rupanya apa cerita? Cerita dia, satu tu imam, tak mahu lah kat mana tu, tu, tu. Kalau saya sebut tuan-tuan tahu kat tu. mana. Rupa-rupanya tu imam dia perhati saya semayang. Dia perhati. Kita tu ingat tu imam kampung ni kolok. Rupa dia cerdik. Dia cerdik. Dia perhati kat mana tuan-tuan? Tu, tu, Nombor satu dia tengok saya tak sapu muka. Oh, tak sapu muka wahabi Confirma wahabi Saya kata sudah Nak buat macam mana? Kalau kita habat kat tu imam, tu imam Dalam al-um takde sapu muka Dalam uh, karangan uh, para ulama syafi'i um, Imam imam syafi'i Takde abat sapu muka Kalau ada pun penampak jauh-jauh Jadi wahabi macam mana? Saya mazhab syafi'i Satu lagi dia tengok Cara saya duduk tahiyyat Semayan subuh Semayang subuh dua rokaat kan Bila semayang subuh dua rokaat Saya duduk tahiyat tu tahi, macam tahiyat awal Tu imam kampung Banyaknya duduk macam tahiyat akhir Oh dia kata duduk lagu ni Wahabi Jadi masalah tuan-tuan Orang kita benda-benda lagu tu pun nak bergaduh Jangan bergaduh tuan-tuan Tuan-tuan rasa sapu muka tu betul Fadal Moga-moga ada pahala saya tak pernah mendoakan benda buruk untuk siapa yang semayang. Lepas bagi salam kanan salam kiri dia sapu muka. Saya tak pernah pandang hina orang macam ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab manusia ni dihukum oleh Allah Ta'ala dengan sangat adil. Dan kita tak tahu sebenarnya siapa lebih baik. Tapi walaupun begitu kita cuba jadi sebaik yang mungkin. Betul tak? Kita cuba jadi sebaik yang mungkin Dengan cara Bila nak buat satu-satu benda Kita pastikan benda tu Selari dengan apa yang diajar oleh Nabi Contoh kepada tuan-tuan sekalian Kita dengar orang tu mati Dalam masyarakat kita Bila dengar orang tu mati al fatihah Yang ni tuan-tuan sekalian Tidak mematuhi Apa yang diajar oleh Nabi yang diajar oleh Nabi Nombor satunya ialah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Kita ni milik Allah Dan kepada Allah kita kembali Lepas tu kita doakan Keampunan untuk dia Itu yang diajar oleh Nabi Kita di Malaysia Kita baca Fatihah Baik Maka berlaku perbezaan pendapat Kalau tuan-tuan tengok Para ulama' Yang belah Saudi Lagu lain cara dia Ulama' Azhar Darul ifta' azhar Cara dia lagu lain ha, Bagi mereka Fatihah itu salah satu cara kita mendoakan orang mati Itu pandangan dia kan? Itu pandangan dia Yang pandangan yang belah sini pula kata Dek Cara mendoakan orang mati Dengar kematian Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Lepas kita minta keampunan untuk dia Doakan keampunan untuk dia Bukan cara baca fatihah Itu ha, satu contoh Perbezaan tapi janganlah pula kita yang pegang pendapat A Kita nak condemn pendapat B Yang pegang pendapat B nak condemn pendapat A Tak Kita hanya bagi tahu Bagi saya pendapat ni lebih betul Bagi saya pendapat ni salah Pasal apa? Hujah dia macam ni, macam ni, macam ni Tapi condemn? Tak Kita takkan condemn Kita saling hormat menghormati Di antara satu sama lain Baik kita tengok Antara beberapa contoh yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah. Dia kata apa? Dia kata, "Wahman tak asyba liwahid baignih min al baqin." Dia kata, "Fahu bimanz bimanzilati man man tak asyba liwahid baignih min al baqin." Dia kata, orang yang taksub ni, orang yang fanatik, yang lebih-lebih ni. Tunaikilian dia duduk ikut dia duduk pilih satu orang imam kan satu orang ulama' yang dia kagum yang dia kagum maka apa jadi dia, apa jadi bila dia pilih hak tu dia tinggal lain betul tak dia tinggal hak lain katalah kita pilih imam syafi'i pilih imam syafi'i tak jadi masalah tapi yang masalahnya bila kita tak sub kepada madhab syafi'i kita fanatic ekstrim ekstrim Kan? Melampau. Sampai kita tinggal mazhab lain. Hak ni salah. Hak ni salah. Dia kata, sebagaimana dia kata, sebagaimana kita taksub dekat satu sahabat Nabi, taksub dekat satu sahabat Nabi, katalah tuan-tuan, taksub kepada Umar Khattab, tuan-tuan tinggal semua sahabat Nabi hak lain. Tak betul dia kata. Tak betul kita kena terima semua sahabat Nabi sebagai sahabat Nabi, orang baik yang diradai oleh Allah Ta'ala. Begitulah juga kita kena terima semua ulama'-ulama' mazhab ni sebagai ulama'-ulama' yang kita boleh ambil panduan daripada mereka. Bukti apa tuan-tuan? Bukti dia ialah, kalau tuan-tuan tak percaya, tuan tengok fatwa dalam negara kita. Fatwa dalam negara kita, Tuan-tuan boleh tunjuk tak dekat saya bahawa Fatwa kita seratus peratus Madhab syafi'i Boleh tunjuk tak? Tak boleh Pasal apa? Sebab itu mustahil untuk kita lakukan Mustahil untuk kita lakukan Maka sebab itu Tuan-tuan sekalian Imam ibnu Taymiyah Dalam majmuk fatwa dia Dia kata bahawa Benda tu kita tak boleh buat Dia kata Sebagaimana dia kata rafidhi Dia kata Sebagaimana puak-pukak rafidah macam sebabkan puak-puak rafidah dia kata allazi yata'assab dia kata li ali dia kata yang taksub kepada ali puak-puak rafidah ni dia taksub kepada sayyidina ali dunal al-thalathati wa jumhur as-sahabah sampai dia tinggal tiga lagi khalifah Islamat lain dan habis sahabat-sahabat nabi sebab dia terlalu kagum kepada dia terlalu taksub kepada sayyidina ali dia kata wa wal sebagaimana puak-puak khawarij sebagaimana puak-puak khawarij dia kata allazi yaqdahu fi usman wa ali radhiyallahu anhuma yang berpaling yang tak mau terima dia khawarij dia keluar daripada ketaatan dia engkar dua-dua dia, dia tak mau pakai dua-dua dia tak mau maka dia kata dia kata apa fahadhihi dia kata hak macam ni ni dia kata apa Suruku ahli bida'i Dia kata wal ahwa Dia kata ini adalah cara ataupun jalan Orang ahli bida'ah Dan pengikut hawa nafsu Kita jangan buat perangai lagu ni Ni Imam Ibn Taymiyah cerita kat mana tuan tuan Dia cerita Masa nak cerita bak semayah Ada tak berlaku dalam negara kita sekarang tuan tuan Ni lagu ni dah jadi ha, Lagu ni Contoh satu lagi. Semayang-mayat. Semayang-mayat. Semayang-mayat dalam negara kita, tuan-tuan sekalian. Angkat tangan kan? Angkat tangan, tak kebir. Tapi kalau tuan-tuan mengaji, tuan-tuan akan jumpa. Angkat tak kebir pun boleh, tak angkat tak kebir pun boleh. Boleh tak lepas ni try, tak angkat tak kebir pula? Haa, sudah. Sungai dua wahabi dah. Ha. Ni masalah. Tak boleh tuan-tuan. Janganlah guna perkataan wahabi apa pun janganlah. Kan? Sama juga saya pun tak setuju tuan-tuan tuduh orang tu bid'ah ah, tu, pupuk puak bid'ah, ah, tak ahli bid'ah. Ah. Jangan duduk tuduh orang ahli bid'ah. Ah. Sebab itu akan menyakiti hati saudara seagama. Kalau kita rasa tak setuju, kita cakap betul-betul. Tapi sebenarnya bagi saya lah kalau tuan nak tanya saya. Tidak jadi masalah tuan, -tuan nak sebut bid'ah ah sebenarnya. Tak jadi masalah. Tuan, -tuan kata ini bid'ah ah ni. Ha, tapi cara sebut tu Kena bagi cantik lah Cih Anak rasa Ni Nampak macam bida'ah <laughs> okay. Dia lain Kalau tuan-tuan kata Oh bid'ah bida'ah Ada okay. lain Pasal apa tuan-tuan Bida'ah ni Lebih kurang lah Lebih kurang Bukannya sama Tapi nak kata lebih kurang Dia macam haram lah Betul tak Lebih kurangnya macam Haram macam batal Betul tak Contoh. Tuan tu makan daging unta. Makan daging unta, batal dah air sembahyang. Makan daging unta. Tuan tu pergi buat umrah, kan? Buat umrah, tiba-tiba ada kawan kita yang dok kerja dekat sana dekat Jeddah tu ajak. Ajak pi rumah dia. Dia kata, "Meh, makan daging unta." Kan? Kita ni memang suka explore, kan? Kita suka sangat benda-benda pelak-pelak ni. Makan arnab kita suka. Kan? makan rusa kita suka saya tuan-tuan habak je arnab tak boleh makan habak arnab saya hilang selera tu eh, lapak tak pun sanggup sanggup lapak lagi sanggup makan nasi saja lagi daripada makan arnab sebab nampak macam kucing sama juga balik rumah isteri, isteri saya ditemur dulu orang pahang tuan-tuan dia tak soho ni lembu-lembu ni dia soho kebau dia kalau boleh kebau tuan-tuan kira hebat, lah. kira macam hotel five star kalau kebau, dok kata ni kebau ni dok tu ni. Saya dengar-dengar khabar dok terbayar hitam legam kebau tu. Allah, ngah seluk belumuih. Saya kata kebau hangpa makanlah teruk betul. Orang paham kata kat saya, hang nak teruk lembu bodoh tu pi makan. <laughs> ha, aku kata kat hang, hang kata kat aku eloklah. Kan? <laughs> masalah tuan-tuan? Jadi saya kalau orang kata kebau tu kata tu, aduh nak makan macam mana? sama juga arwah-arwah Pak mertua saya tuan-tuan dia dapat apa kijang ke rusa hang itu Bawa balik punya suku ni nak bagi kat menantu kesayangan dia saya <guluh> nak bagi kat saya oh, ni mung ni dekat saya lupa rusa ke kijang dua tu lah kijang tu ha, lebih kurang tak apa kijang rasanya dia kata kijang dia dapat ni oh, dia punya seronok ni nak bagi saya makan saya dengar kijang kijang Allah duduk <guluh> nak habaq macam mana kat Pak mertua aku yang aku tak suka dia punya lah seronok nak jamu menantu dia Ah ha, ni kan nak cerita apa lah haa untar untar kawan kita ajak pergi makan untar dekat jedah kita pun pergi makan daging untar tuan-tuan batal dah ismayang kita mazhab syafi'i kan tak batal tapi mazhab hanabilah ma apa ni, mazhab hanbali dia kena batal dia kena ambil ismayang balik dia kena ambil ismayang balik Batal dengan tak batal ni Cerita dia lebih kurang macam bidah, ah, dengan haram tadi lah Benda Bagi orang ni Boleh semayang dengan air semayang tu Bagi orang ni tak boleh Dia kena ambil air semayang baru Adakah kita perlu sensitif? Adakah kita perlu sensitif? Tak payah sensitif Itu pendapat dia Dia ada dalil dia Dia ada ulama dia dan sebagainya kita Yang yang penting kita mengaji Tak? Yang penting kita mengaji Pasal apa? Sebab kita takut Takut kita pergi buat benda yang bidah ah hakiki. Tak mahu pergi buat benda bidah ah hak betul-betul bidah ah. yang mana ulama boleh kata walaupun tak ijmak pun tapi majoriti ramai ulama kata bidah ah yang kita takut yang tu. Jadi kita kena hati-hati, kan? Tapi saya harap tuan-tuan sekalian kalau ada ustaz, kalau ada tok guru ke siapa-siapa mengajak kita dia kata benda ni haram, benda ni batal, benda ni bidah. Ah, Janganlah sampai tahap nak bergaduh ha, Jangan sampai tahap nak bergaduh Kalau kita rasa tak setuju Kita kata tu pendapat dia Aku balik, aku nak buka balik mengaji Nak tanya orang lain pula macam mana Check macam mana Yang penting tuan-tuan kita tidak berkeras ha, Tidak degil dengan pendapat kita <coughs> Yang penting kita tidak degil dengan pendapat kita kemudian muslimi muslimah sekarang dalam kitab ni dalam kitab si Alam an Imam Az-Zahabi dia pembawa kepada kita satu hadis hadis ni kalau tuan-tuan mengaji hadis 40 tuan tak akan jumpa hadis ni apa dia kala kala Rasulullah Sallallahu s.a.w inna Allah farada fara'id Uh, Allah Ta'ala ni Tuan Rasulullah Dia telah mewajibkan kepada kita Beberapa kewajipan Maka kita jangan tinggal Abaikan kewajipan berkenaan Wahadda Hududan Dan Allah Ta'ala dia buat Satu batasan Satu hak, satu limit uh, Maka kita Fala ta'taduha Jangan melampaui, jangan ceroboh hudud Allah Taala tu sempadan yang Allah Taala buat begitu juga wa harrama Allah Taala haramkan beberapa benda Allah Taala diharamkan benda-benda yang tertentu fa okay, la tantaktahiquha makanya kita ni jangan duduk buat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Taala wa sakatan asya dan Allah Taala dia diamkan dia senyap dia tak sebut apa-apa tentang beberapa benda rahmatallakum sebagai rahmat bagi kamu sebagai rahmat bagi kamu min ghairi nisyan bukan sebab Allah Ta'ala lupa ada hukum hakam ni yang Allah Ta'ala tak sebut apa-apa ada benda, ada perkara atas dunia ni yang Allah Ta'ala tak sebut apa-apa maka benda yang macam tu sebagai rahmat sebagai kemudahan untuk kita maka kita jangan aa, duk anggap bahawa Allah taala lupa fala tabhasu anha jangan kamu duk soal selidik benda-benda hak macam tu maksudnya apa tuan-tuan sekalian benda-benda yang nampak sama samar maka kita balik kepada hukum asal kan kita balik kepada hukum asal maka kita jangan bergaduh benda-benda yang tidak clear dalam masalah agama yang penting benda yang qotai kita pastikan kita ikut maksudnya apa tuan-tuan yang qotai yang qotai sembahyang kan sembahyang wajib lima waktu semua kena sembahyang tak kira mazhab apa semua kena sembahyang tapi cara sembahyang macam mana ikut nabi maka cara nak ikut nabi macam mana tuan-tuan sekalian bila datang hadis kepada kita Tiba-tiba kita ada pilihan lain Selain daripada hadis yang datang kepada kita Hak tu tu perangai tak cantik Sebab apa perangai tak cantik? Sebab kita tak ambil benda hak datang kepada kita Yang mana benda tu memang hak, -hak Nabi duk buat dalam semayang Maka sebab itu tuan dan sekalian kita kena hati-hati dengan benda-benda yang macam ni Sama juga tuan dan sekalian yang duduk bergaduh sekarang ni Dalam parti politiknya, dalam kumpulan uh, siasah dan sebagainya tuan dan sekalian Benda ni asalnya daripada benda yang elok sebenarnya Asalnya benda elok Macam mana? Masing-masing sayang kepada jemaah kan? Masing-masing sayang kepada jemaah Hak tim A sayang kepada jemaah Tim B pun sayang kepada jemaah Tapi cara sayang tu berbeza kan? Cara sayang tu berbeza Akhir sekali dia, dia jadi apa tuan-tuan? Akhir sekali dia keluar Perkataan-perkataan label-label Gelaran-gelaran yang Tidak seronok Gelaran-gelaran ha, yang tidak seronok Jadi gelaran ni tuan-tuan Kalau boleh kita minimakan Sebagaimana kita Jangan selalu sebut Perkataan wahabi Perkataan kubur pok Puak-puak kubur Benda-benda <tuh>. lagu ni akan menyakitkan hati orang Walaupun betul dia kubur pun <tuh>. Sikit-sikit pergi kubur Sikit-sikit pergi kubur kan Tapi Kalau boleh jangan sebutlah Sebab ini akan menyebabkan jadi Duduk jadi bergaduh Sebab apa tuan-tuan sekalian Sebab para ulama' sebenarnya tuan-tuan sekalian Kalau tuan-tuan tengok pun Bila saya tengok saya pun, Saya boleh rasa Kenapa masyarakat kita ni Amalan dia macam tu kalau tuan, tuan tengok dalam Al-Umm tuan, tuan tengok dalam Al-Umm Al Imam Syafi'i pun sebut Tentang pergi ke kubur itu Baca doa dan baca Quran Itu disebut oleh Imam As-Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Dan diulang oleh Imam Nawawi Dalam Riyadu Salihin Dan juga diulang oleh Imam Nawawi Dalam uh, dalam dalam Matan Arba'in Arba Kalau saya tak silap jadi itu menyebabkan masyarakat kita, dia pergi ke kubur, dia baca doa, dan juga dia baca Quran. Itu sebenarnya tak jadi masalah tuan-tuan. Itu sebenarnya tak jadi masalah. Sekadar baca doa, dan baca beberapa patah ayat Al-Quran Al-Karim, itu tak jadi masalah sebenarnya. Malah kalau tuan-tuan tengok, Uh, pandangan uh, dalam siar alam An-Nubala yang ditulis oleh imam az-zahabi pun dia cerita bagaimana pada pada zaman dia manusia ni pergi ke kubur dan sebagai dan kubur itu sebagai tempat mustajabnya doa tapi kena sekian hak eloknya setakat tu je hak eloknya setakat tu je yang tak eloknya apa tuan-tuan yang tak eloknya apabila kita membuat binaan-binaan pada kubur Apabila kita berdoa Minta orang dalam kubur tu Tolong kita Itu bukan tawasul. Itu bukan tawasul. Sebab itu orang menggelarkan orang yang macam tu Sebagai kubur riun Geng-geng ha. kubur Tak tahu macam mana dapat nama geng-geng kubur Pasal apa? Sebab dia ni terlalu Melampau. Tak salah pergi ke kubur, malah memang dapat pahala sebab dia akan mendatangkan peringatan kepada kita bahawa kita pun akan tiba giliran masuk dalam kubur. Tetapi amalan kita setakat itu. Siapa nak berpegang ke pendapat bahawa baca Quran itu, pahala tu boleh dihadiahkan kepada Si mati memang ada pandangan pandangan ramai ulama yang berpendapat sebegitu Tapi kalau tanya Imam Syafi'i Imam Syafi'i kata tak sampai. Sebab tu saya kata benda yang macam ni tak payah bergaduh. Ha. tapi hak melampau tu yang kita nak sekat. Sebab tu kita harap tuan-tuan sekalian, kalau siapa yang ada kematian, berhentilah duk buat apa ni binaan yang yang pelek-pelek tu. Setakat tanda lebih kurang Itu sudah memadai Malah sebahagian ulama Tuan-tuan sekalian berpendapat Letak nama pun sebenarnya Tak digalakkan atau, Ataupun dilarang Ada pendapat yang sampai tahap tu Tapi dalam keadaan kita sekarang ni Kalau sampai tak buah nama pula Orang kata ni Aku kata dah ni Dudu mengaji ke. Mengaji benda sesat Itu ha, masalah Jadi Kita kalau boleh tuan-tuan sekalian Hak mana Imam Syafiq Duduk sebut tu Jangan buat binaan Dan sebagainya Kita patuh Sampai ke tahap orang kita hari ni, dia nak tunjuk rasa kasih tu, dia buat ada bubuk colour tu tuan-tuan, colour pink. Saya tengok uh, dua, dua hari lepas. Batu nisan uh, keluarga dia ayah dia kalau saya tak silap. Colour pink. Batu nisan tu bentuk macam bunga. Dia punya sayang kat ayah dia. Haa tuan-tuan, teruk. Ada kawan kita tanya saya, dia kata macam mana dia nak habak dekat keluarga dia ni pasal keluarga dia nak juga letak cantik-cantik dekat kubur ni saya kata yang tu susah kan yang tu susah tapi pelan-pelanlah ah pelan-pelan lah. ha, habaq -pelan, dekat ayah ha, kalau nak buat juga buat jangan besar sangat <laughs> buat jangan besar sangat ambil kecil-kecil sudahlah kan kecil-kecil sudahlah ha, nanti bila ayah kita dah faham semua tu hmm. pulanglah tengok keadaan lah tuan benda ni kadang-kadang dia akan melibatkan perbalahan dalam keluarga dan sebagainya itu menjadikan benda yang tidak seronok dalam kehidupan kita jadi Muslimi mesti makskan saya bunjuk saya itu mudah-mudahan ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam akul. Kau lihatlah wa fir'ullah ala azimni. Walla'hum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.